All right, I see that you are bonding together well. Văd că începeți să vă apropiați unii de alții. You, și vorbeam despre unele atitudini pe care trebuie să le avem atunci când vrem să câștigăm suflete. însă acum vom vorbi despre câteva lucruri foarte specifice. Here, minutes, și pentru următoarele minute, la ceea ce vă voi provoca, might make a few people a S-ar putea ca pe unii dintre voi să vă facă să vă simțiți puțin inconfortabil. Însă aș vrea să aveți o minte deschisă. Și să vă gândiți la cartea faptelor apostolilor din Biblie. În tinerețea mea ca pastor, eu aveam cineva to set a date for baptism before i had anybody ready for baptism Geneva me a dat un sfat ca sa programez o data de botes chiar înainte de a avea candidați pentru botes And i thought how can you set a date for baptism when you don't even know who's going to be in the baptism Și mă întrebam atunci cum pot să ai o dată pentru botes când nici măcar nu știi cine se va boteza And this person said you go by faith și această persoană mi-a spus așa, să mergi prin credință pentru că Iisus a spus că secerișul este mare harvest, și dacă pot să, să trimiți tot mai mulți lucrători la more, acest seceriș harvest, și tot mai mulți oameni care să se roage pentru seceriș harvest, atunci când timpul va veni pentru seceriș vor fi oameni pregătiți atunci când timpul va veni pentru seceriș vor fi oameni pregătiți și mi-aduc aminte cum stăteau, sâmbătă, stăteam sâmbătă în saba dimineața în biserică. Și știam că acolo sunt oameni preadventiști. Some had been coming for quite a few months or even a year or two. But they'd not made their decision for Jesus and the Seventh-day Adventist movement. And I was so nervous. I talked to my church board. They said, go ahead. And so I stood there on Sabbath morning. Și stăteam acolo în saba dimineața Și am spus așa, Iisus ne cheamă pe fiecare să fim botezați așa cum a fost și El Unii dintre voi ați fost deja botezați Acum lucrarea voastră este ca să invitați pe alții să se boteze Unii dintre voi ați unii dintre voi nu ați fost niciodată botezați. Maybe when you were a baby your parents had you sprinkled because they thought that was the best thing. Poate când erați mici ca bebeluși, părinții v-au dat acel botez prin stropire. But now you're old enough to decide for yourself to be baptized by full immersion. Însă acum sunteți suficient de mari, sunteți maturi ca să decideți pentru voi înșiși să fiți botezați. Și trebuie să luați această decizie acum cât de curând și să nu o mai amânați. Și următorul botez în această biserică este programat pentru 6 săptămâni de azi. Este programat pentru șase săptămâni de acum. To to say, și va fi nevoie ca să vorbiți fie cu mine, fie cu un conducător al bisericii și să-i spuneți că vreți să luați parte la cel botez. Și noi vă vom ajuta să vă pregătiți. You, nu vă vom um, constrânge. Dar, ca așa Lui însă așa cum Duhul Sfânt vă va conduce vă vom ajuta să fiți pregătiți pentru acea zi so we'll așadar vorbiți cu oricare dintre noi și vă vom nota and then I my și după aceea mi-am încheiat predica day, a doua zi a sunat telefonul meu Hello, pastor. bună pastor aici este Ruben acesta este Ruben, sunt I, Ruben. I uh, tocmai botezasem soția lui cu vreo șase luni înainte. Ruben, had been coming to church. Ruben venea la biserică. Soția lui vorbea despre Dumnezeu și studia împreună cu el. A zis, pastor, și mi-a spus pastore. "I said yes, Ruben. How are you?" "Da, Ruben, cum ești?" am spus. "I'm fine." "Sunt bine." "Anything I can help you with?" "Pot să te ajut cu ceva?" "Um, how are you, pastor?" Uh, "Cum ești, pastore?" "I said I'm fine too." Și am spus și eu sunt bine. "What's on your mind?" "Ce te apasă?" Ce it's a wonderful day today, isn't it, pastor? Ce zi astăzi, nu e așa, pastore? I said yes, it is a wonderful day. Am spus chiar așa este. Are you thinking about something, Ruben? Te gândești la ceva, Ruben? Well, pastor, păi, pastore, you know, um, yesterday was a wonderful time at church. ieri a fost o zi foarte frumoasă la biserică. I said yes, it was. Am spus da, a fost and um, how many people do you have on the list for baptism? I said we won't know until we get closer to the baptismal date because the truth was we had zero names on the list right then and I said Reuben, what about you? Și am spus atunci, Ruben, cum rămâne cu tine? Like Te-ai gândit vreodată să te botezi cum s-a botezat Isus? Yes, I have. Da, m-am gândit, a spus el. Există ceva care te împiedică să ajungi în acea apa a botezului? Well, no. Păi, nu. No. Like Ai vrea să te înscriu pentru acel botez? Yes, I would like that. Da, mi ar plăcea. I said I'm putting it down right now. Și a spus chiar acum de voi înscrie. I said anything else on your mind, Ruben? Și l-am întrebat mai ai ceva pe suflet, Ruben? No, I think that's it. Nu, cred că doar atât a fost. I said wonderful, let's have prayer together over the telephone. Nu s-a cheminat, hai să ne rugăm împreună la telefon. I said thank you Lord for Ruben. Chiar să vă mulțumesc, doamne, pentru Ruben. La a iubit de atâția ani. You have brought his wife into this movement ai adus-o pe soția lui în această mișcare și el a decis astăzi ca să ia și el parte la această mișcare nu lăsa ca nimic să nu-l abată de la această decizie și ajută-ne să-l pregătim bine ca să fie un membru activ pentru tine în numele lui Isus, amin amin a spus și el amin I said God bless you Reuben we'll see you soon zis, domnul să te binecuvânteze Ruben, ne vom vedea curând 6 weeks later L-am botezat pe Reuben și încă alți trei candidați so Am fost atât de fericit că cineva m-a încurajat și mi-a spus să Pun acea dată pentru botez. There, pentru că uneori secerișul este acolo, dar nimeni nu merge ca să l-adune. Și atunci când noi stabilim o dată pentru seceriș, începem să ne rugăm tot mai mult pentru acel seceriș. Și începem să ne concentrăm tot mai mult la seceriș. Și ne ajutăm și ajutăm pe membrii bisericii să dea tot mai multe studii biblice tocmai pentru acel zeceriș. And Și atunci când timpul sosește pentru seceriș, Dumnezeu ne arată că este într adevăr mare. însă ceea ce nu știam la acel moment, was if you set Two dates a year for the, for baptism, Este că dacă programăm două date într-un an pentru botez, then the people you baptize in the first baptism, many times will bring other people to the second baptism. Este faptul că cei pe care îi botez la prima dată, de cele mai multe ori vor aduce pe alții care să fie botezați la a doua dată. So I encourage every church to set two baptismal dates each year. Așadar, încurajez acum fiecare biserică să-și stabilească două date pentru botez pe an. Unii lideri din biserică ar putea să spună că nu am avut un botez de 10 ani. Și ei le-aș spune, e timpul să răscumpărați vremea. My church back home, La mine acasă, în biserica mea, we set 12 dates for baptism every year acasă la el stabilesc 12 date pentru botez într un an. Al patrulea sabbat în fiecare lună. Și întotdeauna ne întrebăm cu cine vom studia? Cine este pregătit? And if we come up to a baptism and this person is not ready yet, Și dacă ajungem la o dată pentru botez și acea persoană încă nu e pregătită? We tell them no problem, we'll put you in the next month's baptism. Îi spunem că nu este nicio problemă, îl vom programa la următorul botez. And in a year, we might have two or three baptismal dates we don't have anybody ready. Și s-ar putea ca decursul anului Să existe două sau trei date Stabilite la care să nu fie Niciun candidat pentru botez year, people, Însă celelalte nou sau zece date Sunt oameni care intră în biserică Și la fiecare botez Facem apel pentru mai mulți oameni so Este un loc de vine astfel un loc Extraordinar pentru a vedea cum Dumnezeu schimbă viețile oamenilor. But I challenge Vă provocă că dacă veți începe să gândiți așa. Pentru acest an 2013 programați vă două date. Maybe one in the spring and one in the fall. Poate unul primăvara și unul toamna. Or one in early summer and early winter sau poate unul în vară de vreme și unul în în iarnă. Și după prânz vom discuta cum puteți să vă pregătiți pentru acele date și pentru acele botezuri. So over lunch I recommend you as a church group try to pick two dates by faith. Vă recomand acum ca în timpul prânzului, voi ca și comunități, să discutați și să alegeți două date pentru acele botezuri. And some people will come up with a thousand reasons why they can't set one date. Și unii vor veni cu mii de motive pentru a spune de ce nu se poate ca să stabilească acele date. Însă aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Iisus, că secerișul este mare. Așadar, prin credință vom face așa cum El ne-a poruncit. Este timpul pentru prânz și multe alte discuții interesante tocmai pentru acest seceriș.